Deschidem din nou la Evrei, capitolul 13, citesc de la versetul 23, 22, pardon. Și voi v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului Celui Viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor duhurilor celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți, de Isus mijlocitorul legământului celui nou și de sângere stropirii. 28. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută,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 că astfel de închinători dorește și Tatăl, Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Amin. Doamne, nu doresc altceva astăzi decât ca Tu să ne vorbești încă o dată. Te rog, Doamne, ca Tu să ne deschizi mintea, să faci să avem o inimă primitoare, să accepte cuvântul Tău, te rog să mă ajuți ca să transmit doar Cuvântul tău, să mă păzești de orice învățătură greșită, să-mi dai înțelepciune și călăuzire de sus. Și tu să lucrezi ca tot ceea ce va fi rostit și astăzi în locul acesta să fie folositor transformării noastre untrice, în adevărați închinători înaintea ta, să fie folositor așa fel încât numele Tău să fie glorificat încă o dată în locul acesta, în mijlocul nostru. Amin. Ocupăm locurile. Probabil că unii ați observat că în mod repetat în ultima vreme am subliniat problematica închinării. S-a petrecut asta din două motive. În primul rând, unele nemulțumiri cu privire la eșecul în viața personală în domeniul închinării. Și al doilea, o profundă îngrijorare pentru bisericile contemporane, inclusiva noastră, care pare să că știu despre închinare, tot atât cât știam cu mulți ani în urmă și eu, adică puțin insuficient. De aceea mi-am pus inima să înțeleg mai bine mesajul Scripturii. Am tot auzit și tot auzim că închinarea este expresia esențială a slujirii lui Dumnezeu, că trebuie să fie centru m-am întrebat, cât de bine știu eu ce înseamnă asta. Este exact ca atunci când spunem unor oameni care ne întreabă, tu crezi în Dumnezeu? Da, cred. Ce crezi despre Dumnezeu? Da, cam așa e. Și cu închinarea, cei mai mulți creștini sunt la fel. Crezi că închinarea e centrul existenței noastre în relația cu Dumnezeu? Da! Ce înseamnă închinare? Pă, mic. Ce e aia? Cum trebuie făcută? Cui trebuie adresată? Dacă aș da fiecăruia dintre voi câte o foaie, câte o coală albă, ce ați putea să scrieți pe hârtia aia, privitor la asta? Credeți-mă că dacă astăzi pot să scriu mai multe, este pentru că am citit, am studiat, am aprofundat. Fără asta nu se poate. Pentru că dacă am considerat că este esențial pentru viața mea creștină, atunci nu stau după ureche, să mă conduc după ureche. Când știi că este esențial să-ți câștigi pâinea și să aduci bani pentru familia ta ca să aibă familia, copiii, păi nu stai cu mâinile în sân. Te duci, cauți, cercetezi. Vezi, ai ajuns, ai găsit, ca să fii promovat, să câștigi tot mai bine, ca să faci față. Așa se întâmplă în domeniile materiale. Ce trist e că în domeniul spiritual oamenii se mulțumesc cu atât de puțin. Îmi doresc atât de mult ca biserica să mi se alăture acestui demers. Dar am constatat că am în față o mentalitate atât de pragmatică, atât de orientată spre succes, care ne împiedică să mergem spre inima închinării. Este ceea ce am văzut. Poate o să mă contrazice, sau zice să ziceți că e o constatare greșită. E problema mea. Da? Dar e și problema voastră dacă nu cercetați. Eu nu dorm ca să înțeleg asta. Eu stau înaintea Domnului ore în șir ca să-mi vorbească Domnul. Da? Tendința noastră naturală spre împlinirea nevoilor, tendința noastră naturală spre satisfacerea dorințelor, a condus la o alunecare a bisericii spre o filozofie umanistă, care cuprinde iubire de sine, respect de sine, Împlinire de sine, autoglorificare, nu mai e de la Dumnezeu. Noi reușim asta. Noi rezolvăm totul. Da, este ceea ce auzim astăzi la fiecare pas. Noi și prin noi înșine vom reuși, ne organizăm, ne disciplinăm ne planificăm viața și vom reuși. Greșit! Poți să reușești în afaceri cu așa ceva, dar nu în relația cu Dumnezeu. Dacă nu lucrează Duhul lui Dumnezeu, dacă nu luminează Duhul lui Dumnezeu, nu poți, Pavel spune că asemenea lucruri nu pot fi înțelese decât de oamenii duhovnicești, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Fără Duhul lui Dumnezeu și călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, nu se poate așa ceva. Ori Duhul lui Dumnezeu nu îți descoperă așa, mergând pe stradă, așa, lălăind și fluierând și, ha, viața e frumoasă, ce bine e cu Domnul, merg spre Domnul, face ce o vrea Domnul. Nu așa. Observ tot mai puțină preocupare pentru închinarea înaintea lui Dumnezeu în condițiile stabilite de El. Studind Biblia pe această temă și o serie de autori consacrați, am realizat că închinarea biblică este una dintre cele mai răstălmăcite doctrine din Biblie. Și cel mai adesea. Se întâmplă asta din cauza studierii trunchiate a acestei doctrine. Fiți foarte atenți la influențele carismatice. Fiți foarte atenți, sunt atât de subtile. Îți prezintă doar o față a lui Dumnezeu. Cel bun, cel iubitor, cel care vrea bunăstare pentru tine. Nu ți arată crucea? Nu-ți arată suferința? Nu, -ți, nu te îndreaptă spre lepădarea de sine, ci spre glorificarea eului? Nu? Nu-ți nu îndreaptă ochii spre sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu? Ci numai e așa bun și un prieten adevărat care nu te lasă nici la bine, nici la greu. Ba chiar te lasă, dragul meu! Uneori Dumnezeu decide să te lase. Da? Pentru că-i spre binele tău. Pentru că dacă te ține doar în palmă, nu mai crești, nu te mai maturizezi. Nu, te mai lasă. Da? Ca să te fortifici spiritual. Sau ca să suferi, să vezi cum e să suferi. Da? Dacă vii la Dumnezeu, El nu-ți promite o să ai tot timpul pâine pe masă. Nu, uneori Dumnezeu permite ca să n nicio firimitură pe masă, ca să vadă riziști. Îl mai urmezi? Îl mai iubești când vezi că nu-i iubitor și pare nedrept? Doamne, am lăsat totul ca să te urmez, familia mi-a pus-o în cap, prietenii m-au lăsat și acum tu nu-mi dai? Iată o mentalitate greșită. Venim la Dumnezeu cu gândul că El e dator să ne dea. Închinare înseamnă, în esență, să-i dăm. De ce? Roman 12. Fiindcă, ce spune acolo? Pentru că Dumnezeu s-a îndurat de noi. Suntem datori să ne aducem trupurile ca o jertfă vie. Închinarea este răspunsul nostru la ceea ce Dumnezeu ne-a dat, ne-a binecuvântat pentru eternitate. Pentru aici, ce spune? Vin ucenici și zic, Doamne, noi am lăsat totul, totul, tot, tot. Și te-am urmat. Casă, masă, frați, surori, averi, tot. Am lăsat tot și te-am urmat. Ce primim în schimb, Doamne? asta i, asta -i omul. Doamne, te urmezi, îmi dai ceva? În schimb... Mi-aduc aminte, duminica trecută seara la rugăciune, povestea Aura, că în drumul ei spre spital, chiar acolo în preajmă, sunt foarte mulți cerșetori. Și oamenii aceștia nu se uită la fața ta, nu se uită decât la mână, la portofel, la buzunar, dacă bagi mâna să-i dai ceva. Adesea, așa suntem noi în relația cu Dumnezeu. N-avem timp să-i privim fața? luminoasă, sfântă, dreaptă, bună? Și privim doar la mâna Lui. Ne dă oare ceva Dumnezeu? Ne alegem cu ceva din asta? Dacă nu, asta e frate, trebuie să mănânc. Nu? Trebuie să mă descurc. Este ispita la care cedează astăzi foarte mulți creștini. Foarte mulți. Domnul Isus este ispitit și când era foame, Vine diavolul și îi spune, trebuie să mănânci. Poruncește să se facă pâine din pietrele astea. Ai nevoie fără pâine, ce faci? Păi nu trebuie să-ți întreții familia. Da? Ce spune Domnul? Omul nu trăiește doar cu pâine. Da? Decât să-mi vând sufletul pentru pâine aceasta, mai bine să mor de foame, dar să fiu cu Domnul dincolo. O să știi ce habotnicie. Nu, e scriptură. Asta e voia lui Dumnezeu. Asta ne învață Biblia. Ni se predică astăzi peste tot un mesaj ușor, o pocăință ușoară, o mântuire ieftină. Vino la Hristos, roagă-te, vino și urmează îl Spune o rugăciune acolo, gata, te-a primit Domnul și mântuit, te duci în cer, repede. Să crezi tu? Sunt niște predicatori falși. Ăștia nu predică Biblia, predică mesaje de ale lor. Cineva spunea, mesaje venite din iad. Da, uneori diavolul e prezent chiar la anvoanele unor biserici și prin gura unor predicatori își predică diavolul, mesajele lui. Astăzi, dragii mei, Domnul e atât de aproape, nici nu vă imaginați, cât de aproape e Domnul să revină pentru a ne lua la el. Iar noi, nu știu cât conștientizăm lucrul acesta, în textele menționate, citite anterior, putem observa două aspecte esențiale ale închinării. Cui ne închinăm? Un pic de apă, te rog. Omul trăiește și cu apă. Cui ne închinăm? Închinarea <s Editor Bond playing> Domnul Isus Hristos spune că închinarea trebuie adresată doar lui Dumnezeu. Deci închinarea o putem adresa lui Dumnezeu sau dumnezeilor falsi. Dumnezeu Domnul Isus vorbește de adevărați închinători și despre Dumnezeul adevărat care este Duh. Cui ne închinăm și cum ne închinăm, nu unde. Atenție, foarte important ce spune Hristos. Cui și cum, nu unde. Domnul Isus îi spune femeie, îi spune femeiei Samarităcii, vine vremea că nu ne vom închina, închinarea adevărată nu ține nici de muntele ăsta, nici de templu, nici de biserică. Pentru că Dumnezeu e spirit, închinarea noastră este una în spirit, una lăuntrică, interioară și înrădăcinată în adevăr. Dacă închinarea nu-i conformă cu adevărul Scripturii, e o închinare falsă. Vreau să vă pun în față câteva, o să folosesc Biblia, ca să nu ziceți, să nu zică cineva, este interpretarea ta. O să-mi bazez mai mult astăzi decât oricând spusele pe Scriptură. Câteva modalități de închinare inacceptabilă, pentru că am citit în evrei, spune să aduceți o închinare plăcută. Cuvântul grecesc este acceptabilă, da? acceptabilă, să fie primită de Dumnezeu. Patru modalități de închinare inacceptabilă. Și apoi vin cu partea pozitivă. În primul rând, închinarea în fața, față de Dumnezei neadevărați. Este o închinare inacceptabilă în ochii Dumnezeului Creator. Nu există, ne spune Scriptura, un alt Dumnezeu decât Dumnezeul Bibliei și acest Dumnezeu al Bibliei spune Biblia că este un Dumnezeu gelos. Ia uitați, Isaia 48,11 Nu voi da altuia slava mea, spune Dumnezeu. Să nu te închine înainte altui Dumnezeu, căci Domnul se numește gelos. Este un Dumnezeu gelos. Exod 34, cu 14. Ce face un bărbat mânat de gelozie că află că nevasta lui... Flirtează, cochetează cu altul. Ce zice? Doamne ferește! Da? Credeți că Dumnezeu e altfel? Da, e altfel, are un caracter sfânt, da? Dar El nu își împarte slava cu nimeni. Spune Iacov, suflete preacurvare. E vorba acolo de curvia spirituală. Nu știți că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu? Că cine se face prieten cu lumea devine dușmanul lui Dumnezeu? Că nu pot coexista în aceeași inimă dragoste pentru Dumnezeu și pentru lume? Că ori iubești una și urăști cealaltă, ori te supui și ascunzi de una și o îndepărtezi pe cealaltă? Nu există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 S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană. Versetul 24, de aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției. 25, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu. 28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Când îi întorci spatele lui Dumnezeu, când vrei să-ți vezi de viața ta conform cu mintea ta, cu gândirea ta, cu proiectele tale, cu agenda ta, Dumnezeu te lasă, ți întoarce spatele și te lasă în voia gândurilor tale, spune Scriptura, blestemate. Orice om se închină. Orice om se închină. Și ateul se închină, dragii mei. Ateul se închină în fața propriei sale persoane. El nu crede în Dumnezeu. Dragii mei, când oamenii îl resping pe Dumnezeu sau au o imagine truncheată despre persoana lui Dumnezeu, ajung să se închine unor Dumnezei falși. Cum ar fi, vă citesc, Iacov 31, Iov, pardon.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 și dacă mi s-a lăsat amăgită inima în taină, dacă le-am aruncat sărutări, ducându-mi mâna la gură, și aceasta este tot o fără de lege care trebuie pedepsită de judecători, căci m-aș fi lepădat de Dumnezeul cel de sus. Ce ne descrie acest pasaj din Scriptură? Un om care refuză să... Se închine tentației de a accepta lucrurile materiale mai presus de orice. Dacă cineva pune în centrul preocupărilor sale lucrurile pe care le posedă, lucrurile pe care le vrea, o persoană anume, ba chiar nevoile sale, aceasta este idolatrie, dragii mei. Căutați mai întâi împărăția, când mai întâi nu este împărăția, ci nevoile, dorințele mele, o persoană dragă, lucrurile materiale, banii, pâinea. Asta e idolatrie. Asta arată că noi nu-L avem în centru pe Dumnezeu, pe noi ne interesează Dumnezeu doar ca să ne suporte planurile noastre? Da, Și să ne ajute în agenda noastră. Atâta tot. Habacuc, capitolul 1. Dacă găsește cineva înaintea mea, am găsit deja. Habacuc, capitolul 1, versetele 15 și 16, descrie închinarea falsă a caldeienilor. Spune așa.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 Năvodul era puterea militară. Iar Dumnezeul căruia se închinau ei era puterea armată. Unii se bizuie pe carele lor, alții pe călăreți. Dar noi ne bizuim pe puterea lui Dumnezeu. Ce e prioritar pentru tine? Pe ce te bizuie în viața ta? Asta arată cine e Dumnezeul tău. Privește atent la preocupările tale. Ce-ți mănâncă cel mai mult din timpul tău? Unde aloci cea mai multă energie? ăla ai Dumnezeul tău! Al doilea, o adau a doua modalitate de închinare inacceptabilă. Închinarea adusă Dumnezeului adevărat, dar sub formă greșită. În Exod 32, versetele 7 la 9, avem răspunsul lui Dumnezeu atunci când poporul lui Dumnezeu, după ce a fost scăpat, salvat din Robia egipteană își face un vițel de aur, da? înaintea căruia se închină. Iată ce spune acolo Scriptura. Domnul a zis lui Moise, coboară de pe munte, căci poporul pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Dar ce au făcut așa grav, Doamne? Zici că s-au stricat. Ce era grav că dansau acolo în jurul unui chip și se închinau, Doamne? s-au stricat, s-au abătut repede de la calea pe care le-am poruncit-o și-au turnat un vițel, i s-au închinat, i-au adus je și-au zis Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Dragii mei, ei văzuseră salvarea miraculoasă din Egipt. Îl cunoscuseră pe adevăratul și a tot puternicul Dumnezeu. Greșeala pe care au comis-o, l-au redus pe Dumnezeu la o imagine, dragii mei, Dumnezeu le poruncise să nu-și facă vreo imagine, vreun chip, vreo înfățișare. Da? Și ei l-au redus pe Dumnezeu la o imagine. Ei spuneau că se închină lui Dumnezeu, dar aveau o imagine în față. Dragii mei, întrebare. Când Dumnezeu li s-a înfățișat pe Muntele Horebului, ce imagine au văzut ei? Muntele în flăcări. Foc. Nimic altceva. În rugul a prins Moise când s-a întors să vadă ce-a văzut. Un foc doar și un glas. Dragii mei, nu-l putem reduce pe Dumnezeu la o imagine. Atenție! Nu una că, știți, greșeala sau pe care o facem noi nu este că punem mâna pe daltă și cioplim un chip sau pe pensulă. Și... Greșeala e în mintea noastră când îl reducem pe Dumnezeu la o imagine a unui Dumnezeu, un moș care abia mai reușește să facă față problemelor din universul acesta. I-au scăpat lucrurile de sub control, nu mai are ce face. Dragii mei, gândiți-vă, Dumnezeu se prezintă pe el ca fiind lumină. Cine poate să facă o statuie luminii? Închinarea adusă lui Dumnezeu în alt mod inadecvat de închinare, este închinarea adusă lui Dumnezeu după criterii alese de închinător. În Levitic 10, și aș vrea să citesc lucrul acesta, Levitic 10, citesc primele trei versete doar.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 Aceasta este ce a spus Domnul când a zis, voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Aron a tăcut. Aron era mare preot. Avea doi fii pe care i-a educat să slujească și ei ca preoți. Era ziua ordinării lor. Era prima zi în care ei trebuiau să slujească. Și-au greșit din prima zi, printr-o mișcare greșită, și-au atras mânia lui Dumnezeu. De ce? Ei trebuiau să aștepte ca Dumnezeu să mistuiască jertfa. Cu Burad, dacă citim în context mai devreme, Dumnezeu, îi venea un foc din cer, asta era interesant, și mistuia jertfa. Ce au făcut ei? Lasă că avem noi cădelnițe, luăm focle, dăm noi cu bricheta, avem și tămâie da? și facem slujirea, în modul nostru, domnule, tata, gata. E alt mod de închinare, dragii mei. Nu? scuzați nu l-am gândit asta, am spus că nu am vrut să zic nimic față de copiii mei, nu, nu. Dar, da? ce-a făcut Dumnezeu? I-a pe loc. Și Aron n-a putut decât să tacă și să înghită. Da? Foc străin. Foc străin pe altarul Domnului, pe altarul închinării. Ceva ce Domnul nu poruncise. Astăzi nu putem să întrebăm: Dar ce e rău în asta? Chiar dacă nu scriem Biblie, sunt atâtea lucruri pe care Biblia nu le spune. Da? Domnul nu poruncise așa ceva, de aceea i-a nimicit, pentru că au nesocotit porunca Domnului. Uza era chehatit. Chihatiții aveau misiunea de a transporta chivotul Domnului și erau niște reglementări foarte stricte și precise atunci când era vorba să fie transportat chivotul Domnului care reprezenta prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului Israel. Ei nu aveau voie să se atingă de chivot și chivotul trebuia dus de ei, de chihatiți. Ce au făcut ei? Au făcut un car nou, au pus chivotul în car și așa voiau să-l ducă la Ierusalim. E nou, e modern, e cool! Da? Și l ducem la Ierusalim. N-aveau voie să se atingă, spune Scriptura. Și într-un loc, probabil că a fost o groapă, pământul a avut o denivelare și carul era să se răstoarne. Iar Uza a pus mâna ca să sprijine chivotul și Dumnezeu l-a ucis pe loc. Doamne, dar am avut o intenție bună, am vrut să ajut lucrarea ta, am vrut să fac ceva pentru tine, am vrut să sprijin chivotul tău. O fi fost bună și sinceră intenția lui, serioasă, dar încălca porunca lui Dumnezeu. Mulți oameni cu intenții bune și oameni sinceri în sufletele lor se vor duce cu toată sinceritatea lor în fundul iadului. Pentru că nu sinceritatea are valoare înaintea lui Dumnezeu, ci adevărul Scripturii, închinare în Duh și în adevăr. Când adăugăm ceva, când vrem să sprijinim lucrarea, să-i punem proptele că nu prea merge, hai să mai adăugăm și aia și aia și aia, ca să fie spectacolul mai tare. Închinarea încă o modalitate inacceptabilă. Închinarea adusă lui Dumnezeu într-un mod corect, dar cu o atitudine greșită. Vă citesc din Maleahii 1 și vă las fără interpretare. Nu e nevoie, cred că, de interpretare. Maleahii 1 spune așa. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine?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 ca jertfă, o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta? Ia du-o tău, te va primi el bine pentru ea, va ține el seama de ea, zice domnul oștirilor. Tu te la șeful tău și te prezintă în aceeași manieră cum te prezinți în fața lui Dumnezeu, vrea să spunem aleahii. Îți permiți? Păi pierd slujba, îmi scade de la salariu. A, Dumnezeu e bun, Lasă, la el merge oricum. Dumnezeu spune, cele din tăi roade, fără cu să fie ce aducem lui, cele mai bune roade, excelența trebuie să i-o dăm lui. Da? Altfel, ce dovedim? E vorba de inimă, suntem egoiști, păstrăm pentru noi cei mai buni. Dumnezeu, ce mai rămâne? Iau salariu? A, am aia, aia, aia, aia. Văd eu, dacă mai rămâne ceva, îi dau și la biserică, dacă nu, văd luna viitoare. Nu. Primul lucru este, da, când Domnul ți-a dat ceva, dă partea Lui, onorează-L pe El, fă-o ca înaintea Lui. E treaba Lui Dumnezeu mai departe ce se întâmplă cu banii aceia. Dar noi am văzut la adunarea generală, cel puțin la noi, ce se întâmplă. Foarte transparent totul. Amos cinci. 20. Zice așa, Nu va fi oare ziua Domnului întuneric în loc de lumină? Nu va fi ea și fără strălucire? Eu urăsc Disprețuiesc sărbătorile voastre Și nu pot să vă sufăr adunările de sărbătoare Când îmi aduceți arderi de tot și daruri de mâncare N-am nicio plăcere de ele Și viței îngrășați pe care îi aduceți Ca jertfe de mulțumire Nu mă uit la ei Depărtează de la mine vuietul cântecelor tale Nu pot asculta sunetul alăutelor tale Ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare Și neprehănirea ca un pârâu Care nu seacă niciodată Ce spune profetul aici? Nu mă interesează lucrurile exterioare, ci dreptatea care trebuie să curgă din inimă. Dragii mei, în ochii lui Dumnezeu, atitudinea interioară a inimii, aia are valoare pe baza a ceea ce se întâmplă în inimă, Dumnezeu cântărește. Gândiți-vă la femeia, la văduva aceea săracă, da? Când toți dădeau din prisosul lor, dar aveau mult mai mult acasă și văd adun încă doi bănuți, tot ce avea pentru ea, pentru traiul ei și Domnul apreciază ce? Că femeia i-a dat mai mult decât toți ceilalți. De ce? I-a dat tot. Atitudinea noastră egoistă de a păstra, de a avea siguranță, să avem pentru zile grele, zile negre, bătrânețe. Nu-i rău să, să te gândești și la asta, e bine, dar când totui i pasta și spui, dacă m-am aranjat restul, te bea, mănâncă, veselește-te că ai strâns pentru multe zile. Dumnezeu, nici Dumnezeu nu poate să sfărâme evaporul ăsta, nu? Și l-au un înghețar, l-a dus la fund, l-a dus cu toată puterea lor și cu toată măiestria lor. În final, mai am timp? Nu mai am. Închinarea trebuie să fie un mod de viață. Creștinismul modern este legat de ideea că Dumnezeu este acela care trebuie să ne totdea binecuvântării. Miezul închinării, în schimb, este dorința aceasta mistuitoare de a-i oferi lui Dumnezeu. O închinare plăcută, cum am citit în evrei. Și există trei dimensiuni ale închinării plăcute înaintea lui Dumnezeu. Doar le enunț și voi continua data următoare, așa că voi schimba programul pentru peste două săptămâni al predicii și voi continua cu asta. Există o dimensiune exterioară care are legătură cu relațiile noastre cu cei din jur. Vorbim de împărtășirea dragostei cu frații de credință, de împărtășirea Evangheliei cu cei necredincioși, de satisfacerea nevoilor fizice ale oamenilor. Este o dimensiune, așa numită dimensiunea exterioară a închinării. Există o dimensiune interioară a închenării care se referă la comportamentul nostru, la umblarea noastră cu Dumnezeu. Pavel spune, zice, nu luați deloc parte, fiți lumină, fiți umblați ca niște copii ai luminii și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Atenție, nu să le comiți! Să nu iei parte, nici măcar să nu te alături la lucrările neroditoare ale întunericului. Spune: De aceea se miră ceilalți că nu mergeți pe aceeași cale cu ei și vă ridiculizează, vă bat jocoresc. Da? Și mai există o dimensiune verticală care are de-a face cu centrarea închinării pe Dumnezeu. Mulțumirea și laudele aduse către Dumnezeu, care sunt jertfe plăcute în ochii Lui Dumnezeu și primite în ochii Lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă ne vom concentra doar pe satisfacerea nevoilor și spunem ok, mă închin Lui Dumnezeu prin faptele mele bune, prin dărnicia mea, dar evit celelalte, nu sunt decât un filantrop care face lucruri bune. Dacă zic, eu pot fi creștin la mine acasă, mai vin și pe la biserică, e treaba mea, relația mea cu Domnul, sunt un om corect. La biserică cânte ceilalți, că eu nu prea am chef. Așa? Da. Poți fi un om moral. Atât. Dacă zici, închinarea mea e la biserică, vin și îmi dau toată inima, cânt cu toată forța aici, ca să vadă toți că... Dumnezeu înseamnă ceva și umblarea, și slujirea, și facerea de bine nu se văd în viața de fiecare zi, nu ești decât un om religios care caută experiențe religioase. Există o succesiune, închinare, umblare, slujire. Închinare, umblare, slujire. Dacă acestea trei nu merg mână în mână, închinarea ta nu e plăcută înaintea Lui Dumnezeu. Închinarea va duce la umblare, la sfințire personală. Dacă închinarea ta către Dumnezeu nu-ți sfințește viața, nu e închinarea adecvată. Dacă nu duce la și nu te motivează la slujire potrivită, ci îți diminuează slujirea și te face să o faci așa că trebuie făcută, nu e o închinare adevărată. Dragii mei, să nu ne înșelăm, să nu ne mințim, crezând că suntem bine. Să judecăm învățătura aceasta în contextul întregii scripturi. Să nu analizăm truncheat. Așa s-au scos o mulțime de erezii. Așa s-au născut tot felul de secte, de comunități care îi duc pe oameni în rătăcire, cu Biblia în mână, cu Biblia în mână. Închinarea ta duce la sfințirea vieții tale? Închinarea ta duce la slujire? îmbogățește? Haideți să ne gândim la acestea. Închinare, umblare, slujire. Asta trebuie să fie împreună. Una fără alta nu se poate. Domnul să ne ajute să... Nu uităm cuvântul sau mesajul său, să ne punem inima, mai mult să analizăm aceste lucruri, să ne punem inima, să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să spunem, Doamne, ce e plăcut în ochii Tăi? Sper că nu o să vă supărați dacă voi mai continua pe tema asta. Și dacă vreți să vă supărați, supărați-mă. Știți ce îmi doresc cel mai mult? Să știu că veți ajunge să-L iubiți tot mai mult pe Dumnezeu și pe cei din jur, și veți arăta asta. urăți mă pe mine cât vreți. Toți urâți-mă, dar iubiți-L pe Dumnezeu. O să mă aleg și eu cu ceva dragoste la urmă. Dacă ajunge să-L iubiți pe Dumnezeu, o să mă aleg și eu cu niște firimituri. și îi dau slavă lui Dumnezeu. Chiar dacă vor fi doar niște firimituri. Chiar vă iubesc. Și știu că și voi mă iubiți. Într-o măsură mai mare sau mai mică. Nu aștept dragostea voastră. Nu. Să nu așteptați dragostea mea. Să nu vă așteptați la asta. Da? Cu toate acestea, o să ofer firimituri pe aici, pe acolo, că mai Dumnezeu poate să dea din velșug. Da? Spunea cineva și cu asta închei. Frate, îi spunea unui pastor, un om simplu din biserică îi spunea unui pastor, un pastor important de la noi din țară, pe care eu l apreciez foarte mult. Frate, pastor, să nu flirtezi cu mireasa Domnului. Cum adică? Fratele Boingeanu era un postura asta. <laughs> da. cum, cum, să nu, cum adică? Nu căuta să atragi dragostea pe care biserica trebuie să-i o da lui Hristos, să o atragi pe Dumnezeu. Biserica nu trebuie să te iubească pe dumneata ci pe Hristos. Domnul să ne ajute să-L iubim pe El și să o arătăm. Să iubim pe frați și să arătăm. Dacă o spunem doar cu vorba, spune... Dumnezeu, poporul acesta mă cinstește cu buzile, dar cu inima, cu viața ei departe. Domnul să ne ajute ca voință, rațiune, sentimente, cu toată ființa noastră în întregime, să-L iubim pe El, să punem pasiune pentru El, El să fie în centrul vieții noastre. Amin.